хоч він рівно дихав і вирушив рукою біля горла. ти хочеш?» Я приберегла для тебе скоринку, зашепотіла мати як з лихоманки і не знала, що тепер робити. Він спокійно глянув широкими і пристиглими очима, довго мовчав, зрештою вимовив, заспокоюючи маму. «Я ще житиму!» Вирішила його лагідна душа над чим мучилась і мирно приймала все, як тече. Очі закрилися йому на сон. Мати безсумно відійшла, нехай спить, і вкріпиться душею з відпочинку, відійшла, як примара, сіла в своєму кутку на полу і здаля дивиться. Хоч би слово хотіла вимовити, не знайде сили на серці. Дивиться, навіть не плаче, коли чує, як натемніла над нею найтяжча хмара. Її первісток вже їй не належить і вже нікому. Вона в хаті найходіша. Трималася з промогою, дивної їй самій. Кілька раз подумала, це від 37-го давнього. Бо справді з її сирітського життя приходило такого болю і прикрості, образ і хворості, що все стерплене зійшлося сьогодні, як спромога проти змори і немочі в голові. Сиділа без гадки про час, дивилася, як син, ніби стерегла при житті, менше теж бачачи, що брат хворий притулилися до матері і смутно очима світять. Просиділа до вечора, і втома з темрявою хвилила її спати. Рано хтось трохкає у вікно. Дарія Олександрівна перша з самого стукоту гадала, що то чоловік. Діти встали, і коли їх тато переступив через поріг, тягнучи до будки, то менші радісно викрикнули і кинулися до нього. Андрійко обхопив і не відходить, а Оленка взяла лікоть тата міцно в обидві руки, і щепивши пальці, аж повисла, мов грушка з гілки. Підійшов зразу ж і Микола. Береться за мішки, помогти батькові. Менші діти так і виснули. Вітається з ними батько, беручи їхні лиця в свої змерзлі долоні. Без кінця втішні діти йому і люди. Ось побувши далеко в ці дні, відчув, що і не жив без них що вся душа його тут, і одному без них не варто на світі ходити. Вони враз примовкли і спонурились, хоч їм така розрада в хаті, ніби самі з могили повиходили. Дружина теж, привітавши Мирона Даниловича, відразу затихла і стоїть, похиливши голову. «Де ж бабуся?» питає він дітей. «Ще рано, а її нема?» Всі мовчать. Чого ви не кажете, де бабуся? голосно спитав, поглядаючи на маленьких, і потім обернувся до дружини. Вона хотіла щось сказати, але не могла. Витерла очі краєм хустки і, взявши чоловіка за руку, повела в другу хату. Немає в нас, мама. Привела його до покійниці. Він на коротку мить спинився, коли побачив матір на столі, в руках свічка гнотик якої черні вколо грудей, як тихоть серед воскового обідка з прикипілими краплями гаслого кольору, ніби глина і самі руки. Підійшов близько Марон Данилович і застиг, мов, стратився. І непорушний стояв поруч дружини, коли вона знов світила свічку, не міг стямитися з несподіванки, що зустрінула в хаті, Враз прийшло чомусь від спогадів. Як до світньої години, ніби тепер, але ще коли був юнаком, їхав до цукроварні на заробітки. Мати прощалася коло порога, вийшла вслід йому і спитала, «Хто ж тобі їсти зварить?» Тих слів матерних не міг ніколи забути. Знов прийшли в душевний слух, і віддалися нестерпним жалем. Була мати як світло з височини і втратилася, і такий біль тепер.